Sen befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Bethsaida, medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön, och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid ororna, därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad, och de skrek till. För alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade enast till dem och sa, Lugn, det är jag, var inte rädda. Och han steg i båten till dem. Vinden La sig Men de blev utom sig Av häpnad För de hade inte förstått något av detta med bröden Utan de var Förstockade